Faslum fil qiyamətul qubra Böyük qiyamət barədə. Ləqən, şeyh deyir ki, böyük. Qiyaməti böyükdirdir. Məhəl kiçik də var, bəli. Kiçik ölümdir. Çünki biz dedik ki, insanın qiyaməti başlayır öləndən sonra Bərcaq həyatı nədir? Kiçik qiyamətdir. Bərcaq da fasil deməkdir, fasilə. Bir fasilə. Hə, fasilə. Yəni, insan öləndən sonra Qiyamətəcə bir fasilədir, müddət. Bərzəxin mənası. Və insan öləndə qiyamətə artıq qalxır, lakin o qiyamətə kiçik qiyamət edirlər. Lakin burada şəx deyir ki, böyük qiyamət. Yəni, söhbət gedir ki, yox, hansı ki, insanlar bəhs edəcək ilə qəbirlərindən və ərasatı gələcək ilə. Və şəx deyir ki, ilə ən təqumən qiyamətul kubrə Burada müəllif, Rahim Allah fikir versən, O saat böyük qiyamətdən danışır, əlamətlərlə danışmıyır. Qiyamətdən, əlamətlərlə. Çünki müəllifin burada məqsədi ahirət günü imandan danışmaq idi. Onu görəm. O əlamətlərlə və s. danışmaq. Həm də kitab da çox uzun olardı. Olaq ki, biz demişik ki, bu kitab nədir? Müxtəsərdir. Yəni, xulasə. Əhl-i Sunnavacama Əqidəsinin xulasəsidir bu kitab, Əqidəl-i Və ona görə Şeyh Rəxəməlullah bəzi yerlərdə görürsən çox şərhləmir. Ümumi şeylərdən danışır və fikirəsən burada başladı o saat qiyamətin alamətlərindən böyük, e, daha doğrusu böyük qiyamətdən danışdı və alamətlərini heç qeyd etmir. Sonra burada həmçinin göstərmək istəyir ki, qiyamətin alamətləri qiyaməti imandan deyil. Həmçün, ona görə səhvələrdən də biri. Yəni, qiyamətin əlamətlərinə iman getirmək qiyamətə ahirət günlə imandan deyil. Qiyamətə iman getirmək, yəni, əlamətlərinə iman getirmək. Və şey yoxdur ki, həmçinin qiyamət, əlamətləri də həmçinin var. Qiyamətdən qabaq və Allah subhanətlələq, Quranda onu işarə eləyib və Peyğəmbəl sonu şərh eləyib. Sonra şeyx buyurur ki, başlayır, böyük qiyamətdən danışmaq indi. Və birinci deyir ki, Əl-əmrul əvvəl mimma yəkunun fil qiyamə Ən birinci qiyamətdə olan şeylərdən Fətuadul ərvahu eləl ətisad Ruhlar öz cəsədlərinə qayrıcəklər. Şeyx, rəhməllullah qiyamətə olan şeylərdən birinə toxundu. O da ruhların bədənlərinə qayıtmağı. Və bu daha haçın olacaq? İsrafının ikinci şeypurundan sonra, çalmanından sonra ikinci şeypuru. Deməli, ümumiyyətlə, bu şeypur çalmaq bəziləri 3 dəfə olacaq. Bəziləri iki dəfə olacaq. Lakin həzirlərdə üç dəfə və məsələn 3 dəfə deyənlər də e, birinci deyirlər ki, birinci şeyfur çalınacaq dünyanı, dünyanın aləmləri dəyişdirməyə, yəni dağıtmağa. Məsələn şeyh o deyənlər Nəmir surəsini gətirirlər 87-ci ayəni, həmsələn Sal surəsi 15-ci ayəni. İkinci şeypur deyirlər ki, çalınmağı, hə, saat 15. İkinci şeypurun çalınmağı isə o, bütün hər şeyi həlak eləmək. Bütün varlıqları, hətta məlikləri. O, i̇kinci şeypurda. Bunu da gətirirlər, bunu deyənlər, Zümər surəsindən 67-ci ayəni. Zümər 67. Və üçüncü də şeypur deyirlər ki, insanlar məşhur Yasin surəsi, 51-ci ayə <coughs> <Və, coughs> Deməli, bu ıı, Deməli, Ruhların bədənlərinə qayıtmaq Və ruhlar da həmçinin yığcici ilə Şeyfunun qabağına Ağzına Və İsrafı üfürəcək Şeyfunla Və ruhlar hamısı gedəcək öz bədənlə Və belə olacaq Və həm üçün göstərir ki, ruhlar girməyəcək bədənə, hətta bədənlər kamil olmayınca, surəti. Yəni, bədən olacaq tam, sonra ruh gəlib girecək. Aynındır, çünki e, bədənlər bitəcək, yağış yağacaq, bitəcəklər, necə bu, bitkilər bitmir, otlar, qalxacaq hamı və diyanacaq ilə. Və bax, israfı çalacaq şey burayı, Və ruhlar hamısı qeyb-giricəklər, hər kəs öz bədəndə. Mayın, inşallah, belə olacaq. Və bu, həmçinin göstərir ki, bədənlər olacaq artıq. Həmçinin şeyh deyir ki, tuad ol əlva ilahisat, deyir, ruhlar bədənlərini qayıtacaq göstərir ki, qəbirlərdən qalxmaq, qayıtmaq deməkdir, təzədən deyil. Yəni, bu bədənlər təzə bir şey olmayacaq bədənlər olan bədənlər əvvəlki vəziyyətə qayıdırlar. Qaytmaqdır. Əvvəlki vəziyyətə qayıtmaq. Yəni təsadən bədənlər şey olmayacaq bir şey. Ana yəni, şeyx burada qısa kəlmə ilə deyir ki, fikr üç-dörd dənə kəlmədir, lakin ola bilər məlumatı olmayan həni, heç də başa düşməyəcək bunu. Lakin şeyx sözü, kəlməsi qısa, lakin nə qədər məna daşıyır ortaq. O deməkdir ki, qayıtmaq Deyir, yox qayıdacaq, demək istəyir ki, yəni bədənlər artıq necə var idi, hələ təzdən şey olmayacaq, nəsə? Və həmsinin, təbii ki, o bədəndə olaq, torpağa dönsə də, çürüsə də, bədənlər elə vəziyyətə gələcək ki, necə var idi, inşallah. Və bəzilə deyiblər ki, yox təzdən olacaq, nəsə? Lakin batildir bu fikir və batıl olmağına ki, ruhlar öz bədənlərində, həmən bədənlərində qaydıcə elər Qurandan Rum Suresi 27-ci ayə Allah Ələdiyyəbdağul xalqı thumma yu'idu və huvə yu ahvanu aleyh <gülüyor> və huvə ələdiyyəbdağul Allah hansı ki xəlqi başlayıb və sonra qay qaytarır o xəlqə sonra o xəlqə qaytarır və bu, ona daha əsafdır Rum əliyət, 27 <gülüyor> Yəni Allah Subhanahu ta'ala bu ayədə buyurur ki, qiyamətdə qaytarmaq bədənləri onun üçün daha asandır. Yəni birinci vəziyyətdə baxanda, birinci vəziyyət heç nədən yaradıb. Amma ikincidə isə var idi, dağılıb yığılır. Hansı asandır? İkinci. Olar ki, birinci yenə Allah ikinci yenə bunlar, onlar ağlı. Allah bilir necə ağlıdır. Birinci Allah heç nədən yaratmaqla. Belə yox idi. Bax ikinci şəklində Din necə dağılmışıq, tərzdən yığacaq bir üçün qum iləcəyib. Heç sən yox idi, qum da yox idi, səhə etdi və ikinci şəkili, təbii ki, ziddiyyatdır da axılda. Həmçinin hədislər də var və həmçinin ayələr də ümumiyyətlə biz dedik, Rum 20 104, Muminun 15-16, Məşhur Yasin. 78-79 Ənbiya yufdur Deməli, amma sünnədən çoxdur Yəni, bu barıda Şərhlər çoxdur, sünnədə gəlir Yəni, sünnədə gəlir, yəni, hədislərdə Bəni, mühüm budur ki Bəs Bədənlərin Əvvəlki vəziyyətindən qayıtmağıdır Hezə bədən deyil Sonra, bəs elə deyirlər ki, bəs birdən-birini heyvan yiyib. Artıq peynə dönüb bu, bunun bədəni. Bu necə olacaq? Qumdur. Və bədəni batıb qana, nəcə, yəni heyvanın qarnında qarşıb, sonra peyn olub. Yaxşı bu necə olacaq? Subxanallah, belə sual edirlər. Yəni, yəni, Allah subhanahu nəcə bunu bəzanamız, -nə, təmizləsən olmur imizə vəziyyətən. Allah hər şey qadirdir, bu heç nə. Yəni belə sual ə, zəib sualdır. Allah ala, bir şey deyici, o da onu olacaq qutardı. Heç nə çətin deyil. ol o da olur. Qutardı. Ona görə lazım deyil fikirləşməyə Sonra şeyx deyir ki, buyurur, buyurun allah, وَتَقُومُ الْقِيَامَةُ الَّتِي أَخْبَرَ اللَّهُ بِهَا فِي كِتَبِهِ وَعَلٰى لِسَانِهِ وَعَلٰى لِسَانِ رَسُولِهِ وَاَجْمَعَ عَلَيْهَا الْمُسْلِمُونَ Və o qiyamət qalxaca ki, Allah s.w.ə. xəbər verir kitabında və Peyğəmbərin dili ilə və bütün müsəlmanların icması ilə. Şehh burada üç dənə dəlil getirir. Kitab, sünnə, icma. İcma deyəndə nə demək idi? Ən birisi də başlayır, sahabilərdən. Sahabilərin icmansı. Ona görə biri deyə bilər ki, dəlil nə idi? Osmanlıqda Quranı yıxdı. Hı. Dəlil icma. Sahabiləmsə icma etdi. Dəlil nə idi ki, Ömər Şüğrana altı nəfər arasında etdi. Xəlifə üçün. Dəlil icmah. Biri deyə bilər ki, hə, nə Quranda var, nə də Sunnada. Ömər özündən bir də elədi. Dillahi əgər bir də elədirsə, əli də şərik oldu. Çünki altın əfərdən biri əl-binəvi idi. Elə döyü, əni əli bir dədçiləndir, oturdu. Sonra bir dədçikə qızın verdi, müqlüsünü. Şəkkür edirdi. Yaxşı, maşallah, bir Debi ki, Ağqil beləkiklərdən uzaq var, bunun fikirlərindən, bunun batıldır, altın əvər dəlil nə olub, İcma. Necə ki, Abubakir, radiyallahu anh, Ab Abubakir, Öməri qoymayıb. Bəzən səslər eşitirsən ki, Abubakir, nə ixtiyarına Öməri qoymayıb. Birinci ixtiyar var idi, xəlifədir, Baxdı ki, belə məsləhətdir. Necə Ali bin Əvi Talib paytaxtı köçürdü küfəyə. Onda deyirsən, bu da bir adə. Yox, deyəcək ki, məsləhətdir. Onda də, bu da məsləhətdir. Həm Ali, həm Osman, həm Abu Bakır, həm də Omar. Nə inir? Məsləhətlə iniblər? Məsləhətlə. Ona görə Omar, Abu Bakır təyin eləmədi Omarı. Avoq də məsləhət elədi müsəlmanlara ki, Əmər olsun. Bəs müsəlmanlar da icma hamı seçdi məri. Mən birinci Əlbəni bir Vəli tələbiyyət elədi. Ayınday? İcma da dəlildir. Ola bilər bir şey Quranda sünnədə olmasın, lakin dəlil olsun. Dəlil icmadır. Amma Quran qiyamətin olmasından buna ehtiyac yoxdur. Kifayət qədər Quranda çox dəyilər. Məsələn, 2 dəfə yaz Həc 1 2 Əl-Qariyə suresi 1-dən 5-e cəm. Əl-Çoxdur. Yəni, qiyamət çox yani, kıyamet, adla gəlir Kuran-da. Əl-Qariyə, Əl-Hakqa. Qariyə 1-5. Hakqa 1-3. 1-3. Və səyirə. Və qiyamətə adları Kuran-da çoxdur. Qədər böyle qorxulu adlarla mısın? Qorxsunlar qiyamətdən. Tövbeləsinlər. Amma sünnədən isə ehtiyac yoxdur, kifayət qədər doğrudan və həmsinin icma, icma da dəlilin üçüncü növlərindən biridir, Qur'an sünnədən sonra gəlir. Hamısı, müsəlmanlar, icma itibar ediblər ki, qıyamət olacaq, hamı. Ona görə kim qıyaməti inkarlası kafir olacaq, çünki icmanı inkarlamaq da küfürdir. Yəni Quran sünnənə inkarləmə bir də icma ilə mümküldür küfrdür. Necə icma yığıb səhabələ hansı belə eliblər sən desən bu Bu küfrdür. İcmaya müxalif olmaq da küfrdürdü. Həminsinin 4-cü dəlil də var orada. Səmavi kitablar. İndiki yox, düzdür indikidə də var. Biz deyəndə əslində danışırıq. Başkı Musaya isəy nasıl olan. bilər? İndi kilah yox. Niklah hələ də. 4 nədir. Hələ də. 4-cü də. dəlil, yəni axirətə imandan, axirətin olmağından, haqq olmağından. Səmavi kitablar, yəni Taurat, İncil, Zəbur başkı bizə məlum ola. Bunlar, bunlar da hamısı deyir ki, qiyamət olacaq. Mən <coughs> Beşinci dəlil var O da ağıldır Ola ki, fikirsə ağıldı gəlir Birinci yox Ağlı birinci eləmək təhlükəlidir O Birinci ağıldı sonra Quran, Sunna Yox, Quran, Sunna İcma Həç dələmək sonra deyək ağıldır Çünki ağıldı Cürbəcürdür Quransa bir dənədir, Sünnədə bir dənədir, icma da bir dənədir, amma ağıl min dənədir. Min dənəyəyəyək, səhədən ne qədər dünyada adam 6 milyar. milyard? 6 milyardda ağıl var. <gülüyor> bu 6 milyardı necə bir dənəyə, bir dənəyə, bir dənəyəyəm əməsə qabaqlıyək? Onda 6 milyardda nə olacaq? Rəy. Ona ağıl təhlükədir. Qabaq qoymaq. Lakin, bu, o da mədə ölü biz ağlı, və ya ağlı qəbul etməni, yox. Ağlın da yeri var, deyirik fəqət. Yeri var. Həddi var. O həddən keçə bilməz. Keçdi ki, oricəyib. Fəqət deyirik, ağlın yeri var. Yaxşı, sonra deməli, şeyx buyurur ki, Allah, yəni, şeyx burada gətirdi 5 dənə yəni, bu məsələyə dedi ki, şeyx dedi ki, şeyx fəqət, Quran sünnəni, bir də icmanı gətirdi. Biz artırdıq, elə bir ki, səmavi kitabları şəxsinin artırıq, bir də ağlı. Həmsinin e, ikinci əmir, yəni qiyamətə aid məsələlərdən ikinci məsələ, şəx buyurur, فَيَقُمُ النَّاس مِنْ قُبُورِهِمْ لِرَبِّ الْعَالِمِينَ حُطْفَاتًا عُرَاتًا غُرْلَ Sonra şəx buyurur ki, insanlar qəbirlərindən qalxaca ilə Rəbblərin hücuduna gələcəklər deməli ayağa gəlin yəni nələri olmacacaq nələri ayaqınlarında nələri ayaqqabları həmsinin kalsallara da olmacacaq libas şeyx dedi ki hurdlə şeyx necə hədisdə gəlib o yəni necə birinci dəfə doğulur? Yəni, sünnətsiz. Hələ olacaq. Yəni, necə anadan gəlmirsən, birinci dəfə o cür gələcəksən. Yox, hələlik yaşlar fərqlənir, çünki gəlir yaxay. O yaşlar bir olacaq cənnət cəhənnəmdə. Amma hələ ərasatdır, burada caman, qoca, nə bilim, orta yaş, burda ələlik var, ələlik. Ha nəçə olub halın çi? Şikəst də əlbəttə, halınızca şikəst gəlib bir-əllən bələğə Yəni. Yəni ondan nəzə olmusan? əli yoxdur, lakin Əli yoxdur lakin Əli Hə. Aydın də? İnşallah aydındır. Yaxşı. Sura deməli şah buyurur ki, min quburyun qəbrlərindən. Bu ümumən çəx deyib. Çünki elə va basdırılmır baxır. Qəbrdə yoxdur, yanır, puç olub, gedib. Bu ümumən deyib. Yəni şah tor qəbirdən qalsın. Belə deyə bilər ki, ha, saat, ha Onda nə olacaq o bizlər? belə olacaq. Qəbrlər deyib ümumən. Yoxsa fərqi yoxdur, sizsən patda, keşkilmusan, təzdən Allah sünəşində bu, bir dənə deyəcək ol, olacaq, deyir ki olardı gələcək ilə. Vəli, həm. Kim nəcə ölüb, odurdu o? Araq çənd, dəm ölən, dəmdi gələcək. Piyyambar salsan buyuruq ki, kim nəcə ölüb, odurdu gələcək. Yaxşı, e, Lirabbil alimin şəkhirürür rəhməhullah. Yəni Allah səhvələtə olağa çağırıcək. Və gələcək ilə Bir dənə yer var, qıdardır arasad. Qaq, gedə oturuq, harada osa istirahat edirsə, şey yoxdur, qıtardı. Allah s.ə.və hüzuruna, Allah ilə görüşə. Ee, sonra şeyx buyurur, vufa ətanı, ora ətanı qurla. Vufa ətanı dedik ki, nəlsiz, yəni, ayıqlanda nələr olmayacaq və həmçinin e, paltarsız və e, necə doğulublar, o cür olacaq Allah s.ə.və Ənbiya surəsinin 104-cü ayədə vurdu ki, "Käm əvədən əvvəla xalqın nu'idü." Necə? Birinci xalq onu o cürdə qaytaracaq. Görürsən? Necə birinci xalq etmişdi? O cürdə qaytaracaq. Ona görə. Ona görə bu söhbətə eşitdəndə Ayşə rədiyəllahu anha dedi ki, "Ya Rasulullah, necə? Yəni ya? yani, qadınlar və bir yerdə olcuq və patrol mücərrədən də Ve kadın, kişiyə baxdığı kişilər onlar bizi və ay furadiyələrini belə sallallahu əleyhi o gün hər kəsin öz öz işi olacaq. Yəni fikirləşməyəcəksən. Ki, Deyək kimsə paltalı yoxdur və ya kimsə var orada və s. Allah Peygamber sallallahu əleyhi və səlləm bu ayə oxudu. Yəma <gülüyor> yaşərul maru min 34-dən 37-yəcəm. Pəmbər salsa Ayşəncə oğluna bu ay yerə oxdur. Yəni o gün Dağatas qardaş qaradaşdan öz anasınından, atasından, dostlarından və övladlarından qaçacaq. Qayın çünki hər kəsin öz işi var. Yəni qadın kişiyə baxacaq, kişi oğlana. Hətta oğul ataya baxmır, qaçacaq. Atı da oğuldan. Birdən Oğul yapışabilerdir ki atadan, atadan, atadan sen mehvel edin. Atadan oğuldan yapışabilirler. Şüpheleneceği oğul atadan, atadan oğuldan. Kasıcayla ki birbirlerini görmesinler. Birden biri tıkar birinin, diyerek ki biri, sen günahkar oldun, mehvel edin. Ben de memnun oldum, ben de herhalde davranıyız. Bilmin onu da. <gülüyor> Bacaq üçün gətlir gələndərs. Deməli, Aq, gəlir ki, hədisdə, sonra baxşıcı ilə birbirlərin öyrətiklərini örtməyə. Ən birinci öyrətici İbrahim Ələk sonra baxşıcı ilə örtməyə. Bu var. Amma ki, qadınlar öz, qadınlar öz əllərin arxasında gizlənəcəklər, bilməyəm onu. Yaxışı o, şeyh buyurur ki, üçüncü məsələ qiyamətə aid, yəni. Və tadnu minhumu şəms. Güneş yaxınlaşacaq olaraq. Və tadnu, yəni yaxınlaşmaq, günəşin yaxınlaşması bu da qiyamətdə olan hadisələrdəndir. Və yaxınlaşacaq, çox yaxın olacaq, bir mil qədər. Yəni, çox yaxın. Və fikir verin, Neçə min kilometrdir? Hə. Hələn işlisindən yad edir yanına olmur, təsələ bir milə yaxınlaşıcaqdır. Yanda necə var? Hə, belə sual verdilər, <gülüyor> belə sual verdilər, Dilər, ağa, necə yanır? Günəş vaxtı şiddətlinlər döngətdi, hə, günəş şiddətlinlər yandırır. Və əgər bir mil bu olsa, necə olacaq? Və yandırıb tökecək, axı şey Cavab buna belə verir ki, inşallah, e, qıyamət günü ki, insanlar həşr olunacaq, o qüvvədə olmacaq ləhansı ki, bu dünyada var itilaf. Yəni, orada tamamen qüvvə, tamamen güclə olacaqlər və daha dövzümdə olacaqlər. Təsəvvürlisən. Yəni, qiyamətdəki bəhsdən həşr olandan sonra bədən bir olsa da qüvvələr tamamən başqa olacaq. Qüvvətli olacaq ilə və həm olacaq ilə dözümlü olacaq ilə və s. Burada zəifdir. Və ona görə təsəvvürlə, məsələn Məsələn 50 gün Güneşin 50 gün Güneşin, məsələn Iı, altında diyan son, kölgəsiz. Necə olar insan? Və yiyib içməsə. Yeməmək, yeməmək, içməmək və əldi gün günəşin altında diyanmaq. Hələ bu dünyada. Mümkündür. Hamı olə. Laki qiyamət günü əl, əlli 50 minil il diyanıcəyilər. Və yemək də zat da yoxdur. Kölge də yoxdur. Əlli minil il. İzləyə Allahım. Allah bilir, sənsirlərdən. Kölgə olacaq, kölgə olacaq, o da 7 təbəqət üçün. Təsəvvirlə, əgər bu 50 gün, bu dünyada diyana biləcəksin, orada 50 min il diyana biləcəksin, deməli, tamamən başqa olacaq qüvvət, səbir, yəni dözümlülük, e Aşda suda tözməyə evə sarı. Cənnətdə yoxdur. Hələ qiyamətdir. Hələ cənnəmə girməmişik. Hələ cənnətdə. 50 minə. 50 manat. 50 minə. Hə. 50.000 sana. Hamı da. hamı. Tamı. Düz Allah üçün bu əlimin heç nədir? Çünki yalnız görürsən, inşallah tələ biz kəsəcəyik, sağ saləm. Kəs. İndi bu 50 minə ilə avla Bəli, məsələn, cən, can canlı məhəllə Allah Subhanahu yandıracaq, sonra təzə dəri gətirəcək. Amma burada yalanda bir şey belə, amma Allah xəstəxanaya və əh, məalesə illər, illər gələcək bir dəri gəlsin. Deməli tam başqa olacaq bədən. Hə. Bəli, məsələn, Cənnətəhli 4 mülkünü min illik O göz ki görmür, minilliyi yolu, o qədərsin görəcək göz, öz mülkünün cənnətdə. Amma bu dünyada necədir? Bəli, fərq, fərq olacaq. Yəni, bu dünyayla müqayisələməyik. Biz demişik ki, onlar ki, dərcəxi bu dünyanın müqayisələri düşkündür. Məsələn, bu dünyayla müqayisələri eşitləndir ki, qəbirdə yaxşıdır, müminlərə yaxşı olacaq, kafirlərə pis. Oladır və gəlin gedir, açar qəbri, görək, necədir? Açıla möminin qəbri. Açılar qaxrın yayı. Görə ikisi də hələ necə var hələdir. Onlar elə kitləşmiş ki, yaxşı, yəni orada 5-6 otaqlı iki mərtəbəli evdir. Bu maşını zavadı. Çünki bu dünyada belə də axı. Amma pis, yəni deyər orada dilənçilikdir və sairə. <gülüyor> Asla gördülər bu düzgün müqayisə deyil. Onlar dünyayala müqayisə, var. amma o tam başqa dünyada axı. Necə anlaba təbdi dən dünya idi. Orda yatır, içir. Otu dünyadır. Oya gəlməyə də sən bu dünyada. Və lakin gəldi o, burada tam başqadır. Burada yeməyi də başqa cürdür, e, içməyi də, yatmaq da, yaşamaq da fərqlidir. Hərsinin bərzax həyatı başqadır, axirət də başqa cənnət olsun, o e, Sonra laçən 7 qism insanlardan başqa Allah Subhanahu taala Allah Subhanahu taala xalq etdiyi kölgənin altında olanlar. Allahın kölgəsində yox. Nə? Ərşin də yox. Xalq etdiyi kölgə. Biz hər nə sünnə Ərşininə də ə, Allahın, çünki şey şey Allahın kölgəsi, onda Allahdan yuxarıda nə fola tə? Çünki yuxarda bir şey olmalıdır ki, Hı. kölge çüksün. Aydındır? Yox, hələ də ola xeyd. Allah hər şeyin əzmətlidir və hər şeyin həmçinin. Hər şey istiva iləyir. Gəli onda əşt bazı olsun ki, kölge çüksün. Yox, səhiyyib budur ki, Allahın kölgesi, yəni Allah xəlq etdiyi kölüyən altında. Səhiyib budur. İnşallah aydındır. Aydındır ha? Hı. 4-cü. 4-cü məsələ şeyx buyurur ki, vayöldüyü ümumilə araq. Qiyamətin əlamətlərindən də biri tər kərib açacaq. Təsəllü o boyda günəşin yaxınlaşmağı, istili. Vətər də belə çox qəribə olacaq. Yəni görəcəksən bəzilərini topuğuna zandırdı, bəzilərini dizinəcən. Bəzilər sinəsinəcən. Bəzilər batacaq tərdə. Təbii ki, bu tərin qalxmağı əməllərə görədir, Ə, əməllərə görəm. <gülüyor> Allah bilir, biz kərin altında qalacaq, yəni, basacaq onu tərin. Lakin, necə olacaq, yəni tutaq ki, biri yanımda diyanıb topuğa candı, biri də obisi batıb, yəni bu necə olacaq, yəni yoxsa Yoxsa, topuqlar, topuqa gələnlər bir tərəfdə olacaq, dizə qədər təhlillər bir tərəfdə. Necə olacaq, Allah bilir. Aydınləyə. Çünki bu dünyayla, bir az müqasirəyəndə, necə olacaq bu? Necə olacaq, Allah bilir. Bələ dinə qutardı. İqtibat eləyə ki, bəli, bələ olacaq, qutardı. Qeyb məsələlərdə müsələman gəlib, bələ mövqiyyət dətəymişə. E, Necəki məsələ? Məz Yox, müazinlər yox. Möazin eğer fasıq çısa olacaq tər. Ha, o yox ucaq boli tər. Müazinin ucaq yox, doyunu uzun olacaq. Boyun, ucaq boli yox. Və müazin eğer kafir, yəni küfür etse və asit etse tər olacaq onda. Hmm. Yaxşı, lakin bu necə, necə məsələn bu dünyada da mümkündür bəcə xəyata. Necə məsələn iki, iki nəfər bir qəbirdə baxdıysam, bir Müsləlməl bir de kafir. Və müsəlimən orada ləzzət alır cənnətdən, həmən yerdə, kafircəyə əzam verilir cəhənnəndən. Ola ki, bir-birində qarışmır. Həmçində qiyamət günü o tərlər, ola bilər insanlar, amma bir yerdə olacaqlar, tərlər fərqlənəcək, ola bilər. Kimin nə qədər təli var, ayrılacaq, Allah bilir. E, sonra Bəli. Bəli. bəli. bəli. bəli. Yaxsı. Sonra. sonra şeyx buyurur ki, 5-ci məsələ qiyamətə aidd. 5-ci məsələ Fatun sabul mawaazin, fatuzun biha a'malul ibad. Qiyamət olan hadisələrdən biri tərəzələrin pólmalığıdır. Tərəzin qoyucu ilə ki, əməlləri ötsünlər. Ki, görsünlər ki, gözlər nə? Bunun salih əməli çoxdur, yoxsa? O da tərəzlər düz düzdür, düşdür, inşallah. Qoxma. Qoyucu ilə heç bir qram da artıq olmayıcaq. Və əsqi. Və bu arada şeyx burada kəlməsində deyir ki, deməyində tərəzlər cənf formatı deyilir tərəzələr. Tənzürdən görsən ki, tərəzə ol çox olacaq. Ola ki, gəlib ki, bəzi ayələrdə bir dənə gəlir tərəzi. Hı? Məsələn, Quranda o cənf formatında gələn yerlərdə tərəzələrin anbiya surəsidir. 47-ci aya. Allah smadriy bu anda al Adillik tərəzələrin qoyanda cənf formatında niyomun qiyam. Bax. Əraf surəsi 8 9. Anbiya qəti. 8 9. Mən Əraf 8 9. Amma hadisəyisə tək gəlib, tək. Allah ə, peyğəmbər salsın buyurur, iki dənə kəlimə var, Allahı sevən və dilində Hasan olan və tərəzidə ağır olan. Tərəzidə Bir də nə dedi? Deməli tərəzələrdə. O hansı kəlmədir? Subhanallah və bihamdih. Subhanallahü əzîm. Bu Allah ən sevimli kəlməsidir. Və dildə də asabtdir. Nə Subhanallah, hamdih, Subhanallahü və tərəzdə də ağır gələn şərlərdən biridir. Var, var, qonulda da. Nə sancı advagasıdır? Əvvəldir də 5 6 deyir. 8 9-a Ər-Rəhman. O da hər dəfə məşhur olursan. Təkəri tək tək. Tək Ər-Rəhman hə, hə. 8 Və sonra burda şeyh buyurur ki, rəxəmiyyəllər, lakin tərəzini inkar ediblər. Kimlər? Möhtəzilər Möhtəzilər Möhtəzilər deyiblər ki, tərəzi də ölü, o adillikdir, o tərəzi də ölü Adillik, tərəzi də Heç namazdır Deyiblər ki, adillik, tərəzi inkar ediblər. Möhtəzilər Ayrındır Deyiləyik. Ə, nə, şeytan nəsə deyib olaraq Onlar deyiblər Yaxşı Ə, Lakin bunlar təbii ki Qur'an sunaya və icmaya müxalif olublar Çünki Qur'an icma Deyib ki tərəzi necə vardır Ümumiyyətlə belə şeylə necə var Eşitməlisən Başka məna vermək olar Bir kəlimə məsələn gələndə qeyb məsələlərdən necə var qəbul deməsən Başka mənayı çevirə bilərsən Lakin dəlinlə Onu dəlil ki, tərəzi adildi. Tərəzi deyil o adillik idi. Yola qoxulaq Allah belə. ki, yəni bazardakı tərəzilər, yəni bazara oxşuduq şeylər onu, çünki bazar satdı, almazı satırlar. Ona inkar lidən. Allah ila tərəzidir. Sonra ə, sonra şeyx deyir ki, burada əməllər ölçüləcək. Lakin Gəlib ki, əməllər ölçüləcək, hətta gəlib insanlar ölçüləcək. Nə ölçüləcək orada? İndi əməllər ölçüləcək, gəlib ki, kitablar ölçüləcək, gəlib ki, insanlar ölçüləcək. Baxır vəziyyətə. Ümumən əməllər ölçüləcək, bəli. Əməllər də nədə olacaqlar? Kitablarda. Şənə səhvələcək, əvvələlələlələlələlələlələlələlələlələlələlələ Ne, başa işməliyəm? Kitabları ölüşəndən sonra insanlara əllər verilməni sonra işməliyəm? Də Allah verir, bilməm o. Yəni ölçməkdən qabaq kitabları vericilər, yoxsa sonra. Bilməm, bəlkə qabaqda gələcək inşallah. Olay ki, bəzilər, ləki əməllər cism olacaq. Olay bu, ola bilər. Necə ki, ölüm cism. Rəmbar savasında ki, Allah ki, hamı cəhennəti girəcək və hamı cəhənnəmə ölümü gətirəcəklər oyun şəkilində. İki dənə. Və cənnətin də qapıqanda keçirilər, cənnəmin də bildirilər, kütardır, ölüm daha yoxdur. Bir kəsə ölüm burada cism olur. Bəzilə əməllər cisim olacaq. Lakin Allah bilir. E, sonra və əməllər hər ikisi öyəcəyəcək. Yəni xeyir və şər. Xeyir Məliyyə Vəşər və həmsini və biz bilik ki, ölsələcək, həmsinin kitablardır, ölsələrdə, ola bilsin, əməllər olan kitablardır və həmsinin ehtima ki, insanlar da ölsələcək, hamısı olmasın da bəzilə ölsələcək. O da Dəlil İbn-i İbn Məsudun rivayətidir. İbn-i Məsudun. Hansı Əhməd rivayət edib. Əhməd rivayət edib və deyir ki, bəs qalvani deyib, səhirdir, deyir ki, bəs bir məsud ağzı çıxır gidir, misvaq üçün, dişləni təmizləmək üçün qırsın bir dənə bu dağından. Ayaqlar da nazi olur bir məsudun və sabrə gülürlər biraz. Zarafat da gülürlər və Peyğəmbər s.ə.v e, deyir ki, Bir, and olsun nəfsin əlində olana onlar qiyamət günü hamısından ağır olacaq ölçüləndə o ayaqlar deməli tərəsdə ölçüləcəklə əməl və həm kitablar həm də əməli edənlər ola bilər hamısıda olmasın lakin ölçüləcəklə dəlin gəlməyinə görə. Ha. Mala qurban oxulacaq O e, israfı yey çalmayacaq. İkinci şey furi. Tam alacaq. Hətta mala qurban ox. O da var da biraz şeydir. Bir Bəziləri deyirlər ki, lakin məşhurdur. Onda o sübək gələcək qabaqda. Onlar da bir dan bəsliyə görə israfil. Çünki bəslədiblər şey sana çana adı gəlməyib. İsrafə. Hamandır. Hələ o da necə sonra Allah təala dirildəcə onu. Birincisi onda olur. Kimin Allah bilir. Növbət gələcəyi qalan sonra ıı, ihtimali, E, deməli ölçüləcəyə həm xeyr, həm də şər. Və burada soru şeyx buyurur ki, 6-cı məsələ, yəni qiyamət ay. Batun şarud davabin. Və kitablar elə bir ki, asılaca yayləcəyir. Hər kəsin kitabları qovət elə qabaxma. Davağiyyə, divan, əslən, şehrə dirlər, divan yazmansa. Yəni, bu əməllər ki, yazılan kitablar yoxdur. Onlar asılıb hamısı da qoyulacaq, hərkizin